La trampa. Ei, Alita! Estàs connectada? Hola, Jeremy. Has tingut un bon dia? Uh, res d'espacial. Quines classes tens demà al matí? Primer física i química amb la senyoreta Ernst i després examen amb la senyoreta Maier. I què feu durant els exàmens? Hem de demostrar el que sabem per escrit. Quins acudits? Té una lògica, I perquè nosaltres lloc. no som com tu. La teva memòria i la nostra són diferents. La teva és infinita. Els nostres cervells tenen una capacitat limitada i no podem emmagatzemar tantes dades. Dit d'altra manera, comparat amb el teu, el nostre disc disdú és petit. Ja ho no Si no em desconnecto, tindré problemes. Perdona, Elita, però haig de plegar. No tinc ganes d'haver-te de presentar en Jim. Em tornaré a connectar demà a les 12, hora universal. Passa alguna cosa? Estàs encallat? No, no, ja he acabat. Ja he acabat? Quina mm -hmm. És veritat. Molt bé. Et felicito. Hm. I els altres, continueu treballant. Oh, és el seu aniversari. Eh? Ja te'n uh, pots anar, Jeremy. Um, moltes gràcies, et podies haver quedat a ajudar-me. És que he recordat que avui fa un any que vam conèixer la Elita. Eh, és l'aniversari de la Elita. Sí? No me'n recordava. Què esteu dient? Una cosa que no t'importa. Mm. Ostres, ja fa un any que vam conèixer l'Elita. I encara no he aconseguit materialitzar-la. És veritat, però l'hem pogut protegir del Xana. I per què no li fem una sorpresa durant l'hora de dinar? Segur que li agradaria, no trobeu? Bona idea. A tu et sembla, Jeremy? Molt bé. Anem cap a la fàbrica. Comenceu a passar. Jo he promès a la Yumi que la passaria a buscar. Ja ens trobarem. Hmm. Em pensava que no se n'anirien mai. Hmm? Els teus amics se t'enganxen com un pat de cola. Però no tant com tu, sí, sí. Voldria parlar amb tu, Ulric, perquè no quedem per dinar junts, avui? Uh, ara ja oh! no tinc gana i, a més, la Yumi m'espera. Hmm. La Yumi, sempre la Yumi. A ja veure havia trobem un bon regal per l'Elita. És molt fàcil, perquè no li programes un pastís d'aniversari digital? Quina gràcia. Mm. Mm. Mm. Què passa, Einstein? Mm. Deu ser un tall de corrent. Va, anem a mirar els fusibles a la sala de màquines. Què et sembla? És molt bona idea. Encara no en tinc qui li troba aquesta. Doncs, va, anem. Mm? No hi ha ningú. Mm. Ostres, jo no me'n recordava com era, aquesta sala. És un lloc genial. A no mi em posa nerviós tanta ferralla. a l'ascensor. L'Otja deu ser l'escanadada. Vaja, que judeu a amagar -vos. Què hi fas tu, aquí? Primer pregunto jo. A veure, en Jeremí i l'Otos esperen o heu vingut aquí per estar sal. Sí, sí, tu no n'has de fer res. La llum i té raó. Toca el dos. Què passa? No ho entenc. La porta no s'obre. No s'engega. Què li passa? No ho sé, s'ha bloquejat. Què ha sigut això? Anem a mirar-ho. És ¿Eh? ¿Eh? una trampa! El oh, Shanna! No puc moure el braç. I tu. Jo no m'he fet res, estic bé. Però ella no ha perdut el coneixement. Trucaré al Jeremy.! Jomi, ah! ah! ah! ah! em va tot bé. A l'ascensor. ja entenc d'on venir el soroll. Nosaltres som a ah! la sala de màquines.! Ah! Ah! Iix! Ens haurem d'espavilar sols Ullric. Hauràs de sortir com sigui. Has d'anar al laboratori. I què faràs, tu? Amb un sol braç no puc fer res. A més, no la podem deixar sola. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Jeremy... Jeremy, contesta, sisplau, nens. altures. Agafa't fort i no em miris avall. Te'n sortiràs, Yumi. Mm. Què ha passat? No puc. L'ascensor ha caigut. Ara som al fons de la caixa. Oh, tinc fred. No pateixis, de seguida sortirem. Uh, uh, uh, un rit que tens. Em sembla que m'he trencat el braç. Deixa que te'l miri. Oh. Puja! Segueix-me! Llàstima que no siguem a l'Yoko. Almenys allà tinc superpoders. Segur que la Illita també està en perill i necessita que l'ajudis. Com anirem al laboratori? Per la sala de la caldera. Hola, esteu bé? On sou? Anem al laboratori. I tu com estàs? Podria estar millor. <tots> <tots> <tots> Oh, mira la caldera. Aquesta vegada el Sean ens ho posant difícil. La llum hi va cap al laboratori. És a la caixa de l'ascensor. Ah? No m'enfio d'aquest trasto. Preparat per córrer els 100 metres? Jo no sóc bon atleta. Pren-ho com un problema de matemàtiques. som -hi? Ah? Ei! Hey! Què era això? Um, no res No et moguis, quiet Així, ja està Gràcies, ets molt bona infermera jo com un pat d'olla. Mhm. Aha. Ah. Ah. El darrer no ho ha aguantat. No pot ser. És inútil. Connexió a un ioko. Espereu. Ah, això és impossible. Som-hi. He engegat l'escàner per localitzar exactament la torre activada. Ailita! Ailita, em sents, Ailita? Això és terrible, Ulrich. I sí Sissi? Ah, està bé. Resistiu. Anem a l'Ioco. Molt bé. Bona sort. L'aigua està pujant i l'Ulrich no pot nadar amb el braç trencat. I jo no trobo la l'Ailita. Oh! Ja està. Ja tinc les coordenades de la torre. Ara haig de... Jeremy! Sí! Ailita! Com estàs? Va tot bé? Fa tanta estona que intento contactar amb tu. Teníem un problema. El xan ens havia parat una trampa a la fàbrica. L'Ulric està en perill i la llum i l'Otvenen a l'Ioco. Ens hem d'afanyar. Sóc, Sóc al davant de, de, de la torre. Quan penso que feia tant de temps que tenia ganes d'estar sola amb tu? Però això no és el que m'imaginava. Sí, sí. Si ens en sortim, a partir d'ara tractarem molt millor. Sí? Ah! Oh. En Jeremy i els altres demanaran ajuda, oi que sí? Sí, sí, més o menys. Doncs que s'afanyin! Si no, ens ofegarem i no podràs tractar millor. Mm. Mm. Molt bé, la Yumi i Lot estan preparats. Mata el desert. Transfereixo la Yumi. Transfereixo l'Ot. Jeremy. Un segon, Ulrich. Estic a punt de transferir l'Ot i la Yumi. Espera't un segon. Afanya't, Jeremy, que això es complica. T Aviat ens cobrirà l'aigua. vinga. Anem per la virtualització. T Escanejo l'Ot. Escanejo la Yumi. Virtualització. Vinga, Elita, ja estàs preparada? Atenció, Elita, nosaltres t'obriguem pas i tu ens seguiràs. Hem d'arribar a la torre com sigui, entesos? Va! Fé això! I això! 40 punts de vida en dos atacs, Ot! Oh? Perds els punts de vida massa de pressa! Tranquil, no pateixis! a l'esquerra! Flets a láser! No! Ah! Esteu perdent punts massa de pressa! Aneu amb compte! Elita 80, llumi 40, no ho resistiràs. Tranquil, Ulrich. La Elita és a la torre. Ulrich? Ulrich, què ho sents? Ah! Què ha passat, ara? Preparada? Som-hi, Ailita? Mm -hmm. Vinga, va! Però, Però què feu? No, no ho, ho entenc. Entenc. És una cosa del nostre món. Jo bon Volem celebrar que avui fa exactament un any que et vam conèixer. Ah! Oh, jo ho I jo, jo ets a fer alguna, alguna cosa? Sí, donar-me un tall de pastís. I un per mi. No en facis cas d'aquests golafres. Golafres, tu! Quatre ulls! I Tranquils, eh? Ah, oh, quina colla de sonats! Celebra l'aniversari del seu ordinador. Doncs jo trobo una cosa molt moderna. Per demà vull un pastís. Per celebrar l'aniversari del meu estat de maquillatge. Mm -hmm. uh -huh. Oh, no et mengis tot el pastís, eh? Tinc gana! I nosaltres també. passen un tall.